Частина друга, Ого. А він більший, ніж я думав. Ми з Хорікітою зустрілися після школи, щоб піти в спортзал. Там майже всі були першокласниками. Близько ста людей чекали разом із нами. Стоячи позаду, ми очікували початку клубного ярмарку, коли ми зайшли до спортзалу. Там роздавали брошури з деталями про діяльність гуртків цікаво, чи є в цій школі особливо відомий клуб наприклад, щось на зразок клубу Карате. Здається, тут багато гуртків високого рівня, у багатьох із них є відомі в Японії учасники. Незважаючи на те, що ця школа не особливо відома видами спорту, Такими як бейсбол чи волейбол? Це не означає, що діяльність клубу є на рівні хобі. Устаткування також високої якості. Поглянь у них навіть є кисневі капсули. Усе обладнання навіть краще за професійне. Ох, але, схоже, у них немає клубу карате. Ясно. Ти цікавишся, карате? Ні, не те щоб, Але, знаєш, схоже на досвідчені людині, важко буде вступити в спортивний клуб. Навіть якби хтось почав у середній школі, він був би на заміні ціловічність я не думаю, що це буде весело, Все навколо здається занадто впорядкованим і охайним хіба це не залежить від зусиль, які докладаються. Після одного-двох років тренувань кожен може стати хорошим спортсменом. Тренування. Не думаю, що я з тих, хто докладав би багато зусиль. Я не думала, що слово «тренування» існує для таких людей, як ти, що уникають проблем. Який це має стосунок до цього? Хіба той, що уникає неприємностей, не уникає також будь-якої фізичної праці? Якщо ти заявляєш, що уникаєш неприємностей, то дотримуйся своїх слів до кінця. Я не заходжу так далеко. Якщо ти завжди будеш таким легковажним, то ніколи не знайдеш друзів. Твої слова ранять моє серце. Дякую, прешокласники, що дочекалися. Представник від кожного клубу пояснить їхню діяльність і як приєднатися. Мене звуть Точібана, я секретар учнівської ради та керівник відповідальний за цей клубний ярмарок. Приємно познайомитись. Після привітання Тачібани представники клубів вишикувалися на сцені спортзалу. Представники мали різний одяг від уніформи для дзюдо до красивих кімоно. Агов, якщо тебе ось передумаєш. Спробуй приєднатися до спортивного клубу. Хіба цей клуб дзюдо не виглядає добре? Цей симпай на вигляд гарний та надійний. Яка саме його частина має гарний та надійний вигляд? Ця горила виглядає так, ніби вона може вбити когось у будь-який момент. Він, мабуть, проповідував би вам, що дзюдо – легкий вид спорту. Просто перестань. Я думав, що розмова справді кудись веде. Але вона просто знову грубіянова. Навіть якби це було так. Спортивні клуби явно не вітають новачків, дивлячись на те, як вони хизуються. А їх слід вітати. Чим більше людей вони отримують, тим більше грошей їм дасть школа. Тоді вони зможуть отримати. Більше обладнання. Це ж просто використання нових учасників як спосіб отримання грошей. Було б ідеально залучити багато нових учасників, збільшити бюджет, а потім змусити їх стати привидами. Потрібно вміло маніпулювати правилами цього світу. Стати привидами. Мається на увазі, що це учасники лише за документами а самі заняття вони не відвідують. Інакше кажучи, душі. Який жахливий світ. Твій спосіб мислення точно дивний. Мене звати Хащігакі. Я капітан клубу стрільби звука. Я знаю, що є багато учнів, які вважають його старомодним і простим. Але це насправді веселий і повноцінний вид спорту. Ми тепло вітаємо всіх новачків. Тому, якщо ви зацікавлені, приєднуйтесь. Поглянь, вони, здається, охоче запрошують новачків. Як щодо спроби приєднатися, щоб збільшити їхній бюджет? Я категорично проти вступу до клубу з цієї причини. Крім того, спортивний клуб є місцем зустрічі популярних учнів. Не знаючи нікого, це було б зовсім невесело, і я, ймовірно, пішов би миттєво. Такий спосіб мислення є результатом твоєї зіпсованої особистості? Так, безсумнівно, спортивний клуб точно не варіант я навіть не хотів би виконувати якусь абсолютно невимушену та малозатратну роботу неповний робочий день. Крім того, я, напевно, приєднався б до клубу, лише якщо у ньому було б легко, спокійно та тихо. Цу! Коли представники клубів один за одним презентували свої гортки, Хорікіта раптом напружилася. Вона дивилася у бік сцени. Її обличчя було блідим. Щось не так? У вона виглядає так, наче не чує мене, я також подивився в бік сцени, але нічого особливого не побачив. Представник бейсбольного клубу презентував себе у формі, вона закохалася в нього з першого погляду. Не схоже, сюрприз, огида, а може, радість? Чесно кажучи. Її вираз обличчя досить складний, тому важко зрозуміти. «Хорікіта, усе гаразд?» Невже вона справді мене не чує? Вона просто дивилася на сцену. Я перестану говорити і почекаю пояснень. Бейсбольний клуб не здавався особливо цікавішим за інші. Незалежно від того, наскільки добре вони приймають початківців, або наскільки прилабливі їхні приміщення та час занять, це просто ще один типовий виступ. Це не лише про бейсбольний клуб. Усі клуби здавалися звичайними. Якщо я й дізнався щось цікаве з цих презентацій, то це те, що існували незначні клуби. Як клуб очейної церемонії та каліграфії. І що троє людей це необхідний мінімум для створення нового клубу. Кожного разу, коли новий клуб починає свій виступ, першокласники обговорюють зі своїми друзями попередній клуб. У спортзалі панувала жвава атмосфера. Представники Гордків, не кажучи вже про вчительку кураторку з незадоволеним виглядом продовжили свої презентації. Вони повинні зішки реалісти, щоб отримати якомога більше нових членів. Коли сэмпайи закінчили, вони зійшли зі сцени та підійшли до кількох столів. Ймовірно, вони облаштовують зону прийому, щоб була можливість поговорити з учнями один на один і зареєструвати їх. Згодом Усі люди на сцені пішли, поки не залишився один. Погляди всіх були зосереджені на сцені. Я зрозумів, що Харякіта весь час дивилася на цю людину. Він мав зріст бойська 170 сантиметрів. Не надто високий. Струнка тіла, гладке чорне волосся та оцінюючий погляд. Учень, що стояв перед мікрофоном, спокійно дивився на першокласників. З якого він клубу і який у нього виступ? Мені стало дуже цікаво. Однак мій інтерес зник наступної ж секунди. Він просто мовчав. Можливо, його розум спорожнів. Можливо, він нервував і не міг нічого сказати. «Постарайся!» «Ти забув взяти свої листівки?» ха, -ха, -ха, -ха Учні кидали в нього ці слова. Проте семпай на сцені ані трохи не похитнувся. Ні сміх, ні підбадьорення, здавалося, надійшли до нього. Навіть коли сміх почав стихати, його апатичне обличчя не змінилося. Учні почали дивуватися. Що робить цей симпай? І в спортзалі стало шумно. Навіть тоді хлопець не ворухнувся. Він просто тихо стояв і дивився на першокласників. Хорікіта теж пильно дивилася на нього. Невимушена атмосфера Поступово змінилася в несподіваному напрямку. Це була приголомшлива зміна настрою. Зрештою, весь спортзал огорнула напружена та тиха атмосфера. Ніяких інструкцій не давали. Ніхто не наважувався говорити. Стояла жахлива тиша. Ніхто не міг відкрити рота, щоб поговорити. Ця тиша тривала вже тридцять секунд. Хлопець на сцені почав говорити. «Мене звати Хорікіта Манабо. Я президент Учнівської ради». «Хорікіта?» Я подивився на Хорікіту поруч. «Цікаво, вони родичі?» «Також». Учнівська рада шукає першокласників на заміну третьокласникам, які випускаються. Немає строгих вимог для подання заявки на посаду. Але ті, хто зацікавлений, не повинні бути пов'язані з будь-якими іншими клубами. Як правило, ми не приймаємо жодних кандидатів, залучених до інших клубів. Його тон був м'яким але атмосфера все ще залишалася напруженою. Він один змусив замовкнути весь спортзал. Звичайно, не його посада президента Учнівської ради дала йому такі повноваження. Хорікіта Манабу також мав потужну ауру. Сама його присутність панувала над усім спортзалом. Також ми, учнівська рада, не шукаємо тих, хто має наївне мислення. Мало того, що така людина не буде обрана, вона неминуче стане плямою для цієї школи. Учнівська рада відповідає лише за керування учнями, Але школа очікує набагато більше. Ті з вас, хто розуміє це, можуть стати потенційними кандидатами. Після цієї непохитної промови він зійшов зі сцени та вийшов із будівлі. Оскільки ніхто не наважувався говорити, ніхто з учнів не заговорив, коли він вийшов із спортзалу. Учні не знали, що станеться, якщо вони спробують заговорити. Так почувалися усі. «Дякую всім, що прийшли!» На цьому клубний ярмарок закінчується. Зараз ми відкриємо приймальню для всіх бажаючих приєднатися. Приймальна зона працюватиме лише до кінця квітня. Потім усі бажаючі можуть подавати заявки безпосередньо в клуб. За допомогою течебани напружена атмосфера поволі зникла. Після цього представники клубів відкрили приймальну зону. Хорікіта все ще не рухалася. «Ей, щось не так?» Хорікіта не відповіла. Мої слова до неї не дійшли. «О, а я на коджі. Ти теж прийшов?» Почувся задумливий голос. Це був Судо. З ним були мої однокласники. Іке та Ямаучі. У трьох?» Здається, ви, хлопці, поладнали, відчуваючи ревнощі, я звернувся до суда. Ти теж думаєш приєднатися до клубу?» Ні, я просто дивився. А ти, схоже, думав про це? Так. Я граю в баскетбол з початкової школи. Думаю, я і тут продовжу. Я завжди думав над тим яким видом спорту він займався, щоб мати таке тіло? Схоже, що це був баскетбол. А як щодо вас двох? Ми просто прийшли, тому що це здавалося веселим і захоплюючим. А ще я сподівався, що трапиться якась доносна зустріч. Що ти в біса маєш на увазі під доносною зустріччю? Я перепитав Іке після того, як почув таку сумнівну ціль. І він гордо відповів, схрестивши руки. «Моя першочергова мета – знайти дівчину. Тому я сподівався, що тут станеться довеносна зустріч». Так он воно як. неявність подружки – невід'ємна частина ідеального шкільного життя Іке». До речі, президент Учнівської ради має сильну ауру. Наче він панує тут. Скажи. Він змусив всіх замовкнути. Ага, ага. Слухай, вчора я створив груповий чат для хлопців. Іке дістав телефон. Хочеш приєднатися? Це досить зручно. А це нічого, що я приєднаюся? Звичайно. Зрештою, ми всі є частиною класу суді. Я не очікував цього. Я радий, що мене запросили до групового чату. Нарешті з'явився ідеальний шанс подружитися. Коли я почав діставати телефон, щоб обмінятися номерами, я побачив, як Хорікіта зникла у натовпі. Переймаючись за неї, я ненавмисно зупинився. Щось сталося? Е, Ні, нічого. Давайте обміняємось номерами. Прийшовши до тями, я обмінявся контактною інформацією з іншими. Хорікіта вільна робити все, що завгодно, іти куди хочеться, а я не маю права її зупиняти. Якусь мить. Мені хотілося піти за нею, але я вирішив не робити цього.